بسم الله الرحمن الرحيم باب الاجماع کتاب الله به الشاهد وسنت الرسول الله صلى الله عليه وسلم به الشاهد رحم بعد باب الاجماع ده په پرسامه کې د اخیری باب غنالي شکیاس د تنویر کې کیاس م نورلونه ورکی واي اختلاف الناس اختلاف الناس دي مانيا کې د بهم الاجماع نو بعد از اجماع برکه لاول اجماع ست ویل کیږي لغوي طور اجماع په معنا د عزم رازي اجماع په معنا د عزم رازي په اصل لغت کې اجمعوا علی ا په معنا د اتفاق رازي اجمعوا علی امر ا اتفقوا علی په معنا د اتفاق سره رازي لغوي معنا د اتفاق دا او اصطلاحي معنا کده کمانه موجود دا وجه مناسبت او تسمیه غ ظاهر ده و استلاقه وی لکی کی اتفاق و علماء کل عصر من اهل العداله والاجتهاد علی حکم علی حکم مصر ولا اتفاق و علماء کل عصر من اهل العداله والاجتهاد علی حکم دا استلاہی تعریف هر چره کنده ارکان دی دیو عزمت وره اجماع دا بلا رخصت وره اجماع دا حکم باندې دا علماء اتفاق کی الهالایت والاجتهاد والا نوطول تکلمو کې چې دا مسله دا رنګداري دا مسله به داسي دا مسله به داسي اور موږ هم ته انه د بالکل عظمت ته شټول په تکلمو کې اور موږ یې درځي او رخصت دا دې چې باز خداوږي صراحت او بازي شروع الفعل کی یې نه اغاكار شروع کی صحیح شګه نه بازو صراحت خدا سي فقار دي او بازو اغاكار شروعو چې مثلا بالغانو مکفو او شورو کو او د دوه ټای مت مثلا ملا ش چې پهغې کې سوچ کلی بیا پهغې باندې سرت او نکړه چپ شلب او کار اه آغا طرقې سره کوي نو بعض په کې ساکې تین شو او فاعین شو او بعضې شو متقلمین شو په دغه مسله باندې کولوو دته اجما کې ی دا د کو. اجماع د رخصت صورتت دی او د هغینو کم زوره صورتت دی په انشاء الله دي کی ورای صورت کې د امام شفیع رحمت الله علیه اختلاف دی چې په سکوت د بازي باندې په تکلم د اجماع مناقض کیږي نه مطابقت کیږي د زموږ په نسب باندې مناقض کیږي او داغه په نسب باندې نه مناقض کیږي خو رحم الله بیا دغه ډیر اقوال لمز مس کې د را راونډي هغه ضرورت نشته البته اجماع د پاره سبب شي د اجماع لپاره سبب کوي اجماع چې مناقشت کوي د اغه د لپاره سبب بشری प्रकारे نو اغه بیا کېدي شي مختلف کېدي شي لاندې سند د اجماع متولې کیږي سند متصنند پکاري نو خبر واحد هم کېدي شي او قیاس هم کېدي شي اگر موږ درال لاندې خبر واحد کې او مسله ذکری تاغي باندې به ټول اجماع کیږي یا قیاس کې کی او مسله ذکری یو کیاسي مسلې پاګه باندې ټول اتفاق وکي شي د مسلې د شیک باندې د شیک صحیح دي پاګه باندې ټول اتفاق وکي شي په دې باندې به عمل کول شهزاد درست او باز هو ارا کتاب الله باندې کتاب الله ايات ولم غني سند اياتونکې دي شي موږ نه تراله عام د اجماع یو کې سم دي الا شالذي کې بحث راځي لپی ماجستاني اني راي اي او بزور تر الهامه پور تلجه الهامیت اور یو مساله ثابت شوه د شریعت موافق کو ټول علما پاګیبا نه متفق شوه چې د شریعت سره تعارض نشته پاره م کې نه شوه د خبره کمزوره عام طور سند چې اجماع لپاره کې دی یا عام طوره خبره واحد وي او یا یو کیاسی مسلې پاګیبا نه کی اتفاقو کی هغه کمه ده حکم مختلف ته حکم صحیح دی مختلف دے. حکم پی ثابتی کی شریعت اور پی حکم ثابتی کی علل آل یقین صحیح شو علل آل یقین پی حکم ثابت شو مثلا اجماع مفکی شو یا نقل کی منت مثلا اعلی نقلے پو انفراد سره بس مثلا یو ولیدی اجماع صحابہ تعالی کذا منفرد, منفرد را نکل شو نو اربیا د علم یقینی فائدہ ورکي علم زنی فائدہ ورکي سنج خبر واحد پیدا کي تواتر سره نقل شو نو اربیا د علم یقینی فائدہ ورکي ابرام نو حکم ایجادې <سؤال> حکم ایجادې چې په دې سره کوم مراد وي مقصد وي او کوم مسئله وي نو هغه خو یقیني تر ثابتي غیره سبيلي یقین څه کې ثابتي بیا په نقل په اعتبار سره پدې کې زوب او کوټو راتلشي په اجما کې د نقل په اعتبار سره زوب او کوټو راتلشي او تاسو د معلوماتي هغه پردای او سند مې ته وو چې خبر واحدوم کې دي او کیا سم کې نه شي ابرمزه درازي مسلمانو راځي دا خبر واحد کې به ان شاء الله علي د عمر صاحب یو اختلافي مسله د خبر واحد په پای باندې بیا اجماع شوه د ام اولاد بار کیږي خرسيږي او کنه خرسيږي علي صاحب عمر صاحب نه جائز دا علي صاحب جائزدار او صبح اجماع په دا کې باندي وشوا د عمر صاحب په کول باندې په جواز د بیا د ام اولاد باندې صحیح شو یا حرمت علیکم ماحاتکم وبناتکم سند دان کېږي په دې باندې علما ده چې د مور خور نکاح سره نکاح كله سي شي حرامه او اهم طور هغه اجماع تقریبا تقریبا زروته مشته اجماع سره د ک ایت ولا مثلا نور مضبوطه او محکمه شي کی پای کی اجماع نو وی و ناس پای کی په خلاصې موجود ده موجوده زه دا شو تعریف شې اصطلاحي سبب او سند شو او حکم شو او اقسام شو او علم پایده شو نو دا وی اختلاف په ناسونو اختلاف کولای دا خلکو فمن په اړه او چا کې ین عاقد بهم چې دا اغه یې سره اجماع مناقض کی دا اغه په صراحت سره اجماع سګي مناکت کی نو لومبه کول ځکه کوي کله بعض هم بعض ویلي لا اجماع الا للسحابه نشته د اجماع مگر صرف د صحابه د لپاره اجماع د صحابه صحیح د نور چا اجماع له اعتبار نشته او بیا دی چا دا چې ټول او شزونه دا هغه آیتونه پښکې چې کوم کې صحابه مخاطب دي او اگر چې کنتم خیره امتن کی کنتم کی ظاهر متبادل پدې آیتونو د اجماع بارے کې چې پښکول شي د صحابه بارے کې ظاهر متبادل هغه ټینګ کې صحابه هو پدی عام وی عام امه ترتوی نو اړ دلعلم اعتبار نشته او ان در چې دې کم خلک اجماع د صحابه ل اړتبار وکینو د صحابه پښکې نو هغه امه د صحابه دی کې کې د صراحت نشته چې د نورچا اجمال اعتبارو نشته خبر هم ځه لپاره نوې د کوم او دغه خلاصه مه تو چې دک کا خطابات او دک فزایل دي فزایل او اعتبار نشته په یک خصوصیت نشته چې ګینه هم په دک نصوص چې کوم پیشکی چې صحابه او اجماع خص اجماع بیان غي کړوشته نه قال بعضهم بعضي للی اجماع الا صحابه وقال بعضهم بعضي للی اجماع الا اهل المدينه اجماع نشته مگر د اهل المدينه او د نو د دین د رسول الله صلی الله حدیث په شکی د مدینه فضیلت په شکی ان المدینه تن فی خبثها كما ان فی الکره خبث الحديد شیخان روایت تیل شیخینو چې مدینه ځان دا ګند دس لري څنګه چې بټه هغه اوس پننه ګن منڅګی صفاق یې لره کې څو زیه نو دا ظاهره خبره چې پته کې د مدینی فضیلت ته پته کې د اجماع اجماع بیان سر نشته بیا دا بیان بګینشته چې اجماع د لیسره خاصه ټک د دا به وایو مدینہ غلط خلق لدے کی پاک خلق التا پاتی کی خود اجماع تا خصوصیت خبر خودشتا ہے کبار پاک خلق کی دائی اجماع لے تباب نشتا ہے مدینہ کی چکمی دائی اجماع لے سرے اتباب دا مدینی فضیلت تے ہیں <تصفح> وقال بازو ہم بازو ولی لا اجماع الا نیائتت الرسول اجماع نشتا مگر دائیتت الرسول لپارا ادھے حضرات مندوق اسمو مستدلات خلاصہ و خاصل دائیو آیات پیش التقلی کلی له و تطهیرکم تطهیر والا مولود هیبان کوم ریدس والا چیکم دا اهل بیت بارے کی خبری دی نو ار نو دا له جواب ده کرے چې دا خود اهل بیت فضائل ني پدې کې د اجماع خبره نشته دا د اهل بیت فضائل پدې کې د اجماع د خصوصیت ترتیبوره خبره نشته خبرم زه اعتراضم انو دیم اکا حدیث چې کم احادیس راغلي دي اهل بیت د عباره کې او یا کم اتون راغلی دی پېش کې جواب درکره چې دې کې نه ده اجماع بیان شته نه ده اجماع د خصوصیتو بیان شته وقاله بعضهم بعضو للی اجماع للی اتر د رسول اجماع لشته مګ د اتر د رسول د قرابت در رسول دا سلام الله علیه وسلم د یادو نه صلی الله علیه وسلم صحیح و اننا دا ټول اقوال دړي او کوم څلور اقوال ذکر سوشو دوشو دو درو اقولنا سلورم کون دے ذکر کج دکا سی کول دے وصحیح حوالا نا سید احنا پا فنس باند جا سلورم کون دے چا ان اجمع کل کلی اصرین اجمع دو علماء دو حر زمانے دو اہل عدالت او د اجتحادنا نه لا حجتن نا دو حر زمانے کا مدینی والے کا غیر مدینی والے اعترت الرسولی کیا اعترت الرسولی کی کلی صحابا اونے یا کدائی صحابا اونے خ یو یوبکی اهل عدالت وی او بل اجتهاد وی او ور جره اجماع کم شرایط وغیرہ دی اغه موجود وی دا سه اجماع اغه بیا حجت ته حجت ګرځي اره موږ هانتل پاتشوا چه د دې خبره د طارغلال نه د دې خبره د طارغلال یو دلیل او می شاق کی الرسول من بعد ما تبين له ال حدا ويتبي غير سبيل المؤمنين نه اجماع سبیل المؤمنين ملي شو دی امام شفیع رحمت کې شبه دا اې اجماع لپاره متعين کړي چې داغه نه د اجماع دلیل ترلک نشو نو قرآن څوسو پیري ورته شپاورو چې اوبه دا ایا ته وبس چې دا به اجماع دلیل دي او دی دلیل ته تاسو غواړئ نه دا کې څه شي نه ما ته ایا سبیل المؤمنين نو د مسلمانانو لپاره تووله شپ مسلمانانو لپاره دا کې صحابه مراله اهل مدینه مراله اطره رسول مولد ټول باندې المؤمنين څخه اطلاق کی لار ده دا دنیلی او دکرنگی کوم خیر امتن والا آیات بارکنم دتا خبر اوکا چه دکا آیتونم عام دی چه کوم آیتون دی اوکم نسوس تی نباہر حال آغاد ده اجماع چه کم دلائل عام دی ده دو اجنات عام و خلکو چه احل عدالت او اجتحاد والوی دا غی اجماع سی شدی حجت دی خبرن محنت رازی دا خود حجتیت دلائل شو وسر بسی د بل خبره کوي د دځ جنا تقریبا تقریبا تاسو کوه جو سو اقوال ذکر کړی په ټولو رات کوي ولا ایبره ته بقله عادت یو کول داشره ولا بسباته له ذلک حتى یموت یو کول داشره لا بمخالفه اهل الهوا بما نسبوا الهوا ولا بمخالفته دا سو اقوال دې ټولو اقوال باندې دې ذکر کړی په اجمالی توری دا اقوال را نقل کړی بعضو خلق دا کول نه چې اری کثرت له ادوار ورکه لکه متزله جرین اغیو چین په و اتفاق د اکثر اصرا منعاقت کی یاد اللہی آلالجماعی فمن شایزا شزا پینار دا پیشکی او دا کرنگی کم نو آیتوں وغیرہ کسی دا اکثریت بیان دین و آغا پیشکی مدیر پدی کول بانیرت کیچی دی کول اس اعتبار نیچ چی کلت او کسرت لرا اب ام جایت زکا دیل اعتبار دی چی اہل عدالت والوی او کلگوی او کدیلوی اہل اجتحاد والوی کلگوی او کدیلوی اگرام زہن ترازی دیل اعتبار دی کلت لی وادت لی بالکل اعتبار و نشتہ ندیو اللہ عبرت ایس عبرت نشتہ بکلت الولماء پکم والی دولماء باندو وکسرتهم او پکسرت دریبانی اندل جمہور دویم کول ولا بی ثباتی علی ذالک حتی موت یو کول چه اجماع با اله اعتبار کردی چه کم اجماع والا دی اغی اجماع اکلا او ترده پوری چه اغی بانده مرگ راشی او اغی وفات شي نعلا با اغی اجماع لأعتبار دی ورنددکس اجماع لأعتبار نشتا یو کول پکی دار دی چه کم چه اجماع کردی با اغی وفات راشی حتی یا موت دا کول او دی کول کی بیاستاو دی هاشی سلور کولا ذکر کردی دی اربعه تو کولی نه ذکر کړی یو کولدار چې انقراض د اثر د مجمعي نو د انقراض مطلقاً د بالکل نشي شرط کوله چې بس په حکم باندې اتفاق وکړو بس دا اوښو بیا د دینه رجونی کیږي او کدی دینه رجون کوي بیا ایست دی رجول اس اعتبار نشته کدی دینه کوي سیکنډم په حکم باندې اجماع, اجماع او بس دا اجماع دی دی اوښو یو کولدار دوی کولدار چې دا بشر کولشي مطلقن اجماع شوا صحیح شوه بیا دا اغه نرست رجوع, رجوع کین دا بازو لپاره او خپلته نه رجوع کین نو اجماع ماتول شي رجوع دینه کید شي او درنګ کول دا ده چې دا په اجماع سکوتی کې بشر کول شي چې کوم اجماع سکوتی دا تاسو تماوو چې بازي تکلم کې او بازي سشي چې شي دا شرط هغه کې لا ګول شي او بازي وای دا کو تاسو تمامه کنه سند خبر او پاتې اجماع لپاره مخ کې سند پکره دکې اجماع نکیږي په چره دا مسله داسې ویچې یو مسله کې اسې اجتهادي ده او دا باندې ټول علما متفق او کوچې دا حق ده صحیح شه اجتهادي مسله یم پدې کې دا د کشرط بلګول شي چې دی په اجماع باندې برکار پاتشي او ملشي نو دا به الا پایدار کړي دا حکم او دا اجماع به معتبر وي ورنه چې دا ټول ملشي وينې نو تر هغه پورې دا اجماع قاعده خبره منځه تراله ده پدې باندې د کی ولا به سوده على ذلك حتے یمو او از عبرت نشته دی کوله چې دی د ثابت پاتې شي په پا دې اجماع باندې حتے یمو تر دی چې شي او پاتې بس اجماع شو او شو غیر ستر جوړې دی ورنځ ولا به مخالفت اهل الهوا فيما نسبو الهوا بازه ادا کړی چې بس ارچا مخالفت له اعتبار وکړه اجماع کومه طرف نه لچی د دې پلان کې مخالفت کړي پلان کی مخالفت کړي نو دا خبره پکې کی ذکر کین په دې باندې نه رات کړي چې مخالفت <سؤال> اهل حواله اسه د اجماعه کیږي په هغه کې اتفاق وچو متبرد اهل عدالت ول اتفاق په هغه کې اختلاف وچو متبرد اهلی عدالت ول اجتهاد ک هغه په کې مختلف شو او هغه مخالفت کینه اجماع نه مناقه وي اجمان شو اجماع او اتفاق د علما تو یکی دي چې هغه په کې مختلف شونې ده اجمان شو اجمان شو اوبارت شو اهل حواله مثلا عقیده دا دی دا دی شیع گان شویا بل, بل حوا دا په سیر روان دي خوائشات شو یا بل مسلک شو بل مسلک وله شو چې داغي ملت خوائشات ګرځې دي لني اي مخالفت کوي دي مخالفت له اس اعتبار نيشته ولاد به مخالفت اهل هوا فيما په هغه عمل کې خو بیا دا یو کېد وسر لګي چې په کومه مساله کې اجماع کېږي په هغه مساله کې دي د هوا شکار دي دا و کې دا هوا سری شکار دي طای کدی شریعت مطابق نه دي طای کدی عقیده هټ کړه کای کدی اختلاف کینو کای دي مثلا تو مثلا ابوبکر صدیق سے خلافت باندې برابر نظیر برابر مثال پیداول صحیح صحابه اجماع پای باندې منا کتشټلو نو کای کی شیعه غن اختلاف کینو کای دي یا مثلا دا سهبل مسئله باندې کیږي چې د شیعه خلاف تا اغه پاغه کده خپل یو غلطه خبرې سړي شکار دي ناټلې دې باندې نشته یا مثلا د قران په حقانيت باندې چې قران مکمل دی په دې کې نه کوڅه نشته په دې ټول علما وجما ده اوس که شي هغه نه اختلاف کوي کوي کنه ځکه پې کې دې دی او هوايي عقيدي شکار دی چې د قران مکمل او نازل الله من ذلک سلوي سپاره ولا سپاره 빈ته بل لنکی په ټکړه دا شناکه شي ځکه په دا مسله کې د هوا شکار نو مخالفت داخلي اولا اعتبار نشته په مبدا هغه مملكين او سيبو به هیڅ پدکه مملکه دي نس منسوب کي شوي دي ال ال هاست کرد دکه وحیشاد طرف دا ولا بمخالفت دا دي دا بلکل رد کي چي دي له اعتبار نشه وباب مي ولا بمخالفت مل راي له په هازه الباب او است اعتبار نشته په دي باقي د اغه چهرا پاره چي د اغه د پر راي نه لکه وامش وام ته داخله کولای وام کلا نام پښند سره نو ده د عوام کله نام نه چې مرتبه د اجتهاد تر رسید لینی نيږي اگر ما شومان د لیواني اجمدہ مراد نه عوام نه دک مراد نه دی عام خلک زمیدارانه چې خامغه نه دی مراد علماء دي عام علماء که مخالفه کی په باب کې دا غیب دا غیرا اس اعتبار نشته هرنو ده تر ځای یجما د چا متبرده د احلي عدالت ول اجتهاد او د احلي عدالت پوری وای ندې ندې د اجماع خلک د دې نه نو قدیم مخالفت او دي کې ندې مخالفت له سیدیاره نشته یګر ډېر خلک ارصله اجماع را نکل کړي او بلې مخالفت کړي د اجماع سینې مثلا یو پر کې علم تذوین ټول را نکل کړي ارصله بس په خوښته پر مخ کې عقیده د خوښه مطابق ځان برابرې بیا دلایل ګوري عقیده خوا اساس یې وچه هغه د عبدالله او محمد مصطفیات کې او چې د مخ کې د خوښه مطابق کې د ذکر کوي بیا د دلایل ګوري نو اغه یو د دې اجماع مخالفت کې مقابل کې چې مجمع راځي دغه مخالفت کوي او وی علماء خو اغه له اس اعتبار نشي دا ان اتحاد نه ني خو د یو مسله ذکر کوي الا فی مس الا فی مس... ایست... رائے مگر په اغه مسله کې چې کوم کې استعانه ان رائے ده پای کې رائے ته ضرورت شته دا بازی خبرې دي چې په دې باندې اجماع د قران د الفاظ اومده کسيدي په دې کې سس کمه زیات شه نه ده پادا دوه کاتو باندې دا قران کې زکات باندې پنورو مسائل باندې دا قران په حقانيت باندې ډېری خبرې داسې دي چې په هغه باندې اجماع زموږشته دي اگر موږ هم دره لګو خو هغه کې رائے ته ضرورت نشته او ستداد دې کوما رائے ته ضرورت نشله چې دا مستحکم کو دی درې او دې سره دې شپه هغه چې اجماع په دې شي چې موږ د شته بس څومره pedagogy نو پدغه متفق دي ماس پهینو سلور زمون نه مقیم کړی دي چې دا پیدا شي د مر سره متفق شي په دی باندې هي څومره که خبربان نه راي ماي ته کې ضرورت نشته نو دا سينک په دا سیمسله کې چې پای کې راغل ته ضرورت نشته نو که په آگے کې یو کس مخالفت او نو دا هغه مخالفت له اعتبار شته آن ته د عام علمو صحیح شو په اجماع کې د هغه مخالفت له اعتبار نشته خو کدا چې مسله کې مخالفت نو بیا اجماع مناقض کی نه نو کدا چې ځانګړی د هغه مخالفت له اعتبار وایي مطلب دا دی چې اجماع مناقض نه شو خو دا چې اجماع هم تر په نصوص کې وي نو کله اجماع نشي نو خپل مضبوط نس موجود دی هلته په تواتر موجود دی نو صرف دا بایشي چې لکه دی اجماع نشو نو پدې کې هم تر ویم نه پدې کې مخالفت ذکر چ پدې کې ټول تقریبا دا 10 مسالې دي پدې کې اردو څوک مخالفت کوي نه چې جې بیا عالم چې د متصویر اجتهاد نه کمیږي پره ارتونکو خلاف کې مس پې سلورني د درې دي أنا ما زګر سلورني د سري دي درې دي پدې کې هم مخالفت شته لرنه یو پدې کې تواتر دی صحیح دا چې کوم مسلې ما ذکر کړي مثلا عدد رکعات شو صحیح شو اودا کورنګې د قران ثبوت شو و غیر و چې کوم مسایل دي یا د تعداد وغیرہ شو پدې کې یو تواتر دی بل پکې نصوص دي او بل پکې اجماع ده فکه دي ګرځيوالین پیغام شي په دې کاتونو کې اختلاف پیش کې نصوص او اجماعونه کله نشینې دونه کوي نشی. نور دغه پرکوي کې د دلیل شته کني شته دی باندې خو دي کې اب اجماع اودامي او کولایږي زهین کې کېږي باندې دي کې اجماع تا ضرورت نشته د اجماع له دوی ته بارسته دي کې اجماع څخه تم اجماع خو دې لپاره یې چې هغه په ثابت کړي شي مضبوط حکم حکم مضبوط کړي شي لاندې د هغه سند وی ځکه د مخکې نه په تواتر سره او په کټي نصوص سره مضبوط دین په دې کې نه به ضرورت شته چې اباده شي وي اجمت به ضرورت شته نو تاسو تمای سره تقویت پیدا کېږي نورو سره پیدا ور سره مزید پیدا ور سره دغه حکم سره ثابت شي هغه نشته بس کم حکم چې دې سره ت تران نه د اجماع په مخالفت کې اعتبار نشته د عالمانو دره عوام لیکلی دا سمه علماء نے مرادی لارا رغو پیها جل باب چې هغه د فرایې نه په باب کې یعنی په کومه مسله کې چې اجماع کیه الا فیما مگر هغه مسائلو کې اختلاف لا یستان برابرسته یستعن عن الرای کې طریقې رایې ضرورتو نه کېای چې مخالفت کینو دک اجماع هغه سره خرابې کی بیا ثم الاجماع علی مراتب فالاقوا اجماع الصحابه ان السندوز دې نه مراتب د اجماع ذکر اجماع کی مضبوط اجماع هغه د صحابه او باز کی صحیح شو؟ بسکوت الباز سکوت الباز دا اجماع او صحابو په دوو قسمو راځي بعضی شي او بعضی کولو صحیح شه بیسکوتل بعضی دتکلم بعض او سکوتل بعض آیا دا یو په صراحت د ټولو سره نه دی په ټولو کې مضبوط هغه د ټولو صحابه سره هتو حکم بدارانغي وی په دې کې اختلاف پات نه شه او اختلاف سره سره احتمال پات نه شه ترکه سکوت او بل احتمالات لري نه پکه اختلاف پات شه نه پکه استمالطه دي رضا تول کې کثيره او بډي کې تول برابر مدینہ دی که اهل مدینه دي او کله رسول الله صمره صحابه چې دي په دې کې تول برابر دي ان له احناف ثم الاجماع على مراتبها به مرتبو باندې راځ فل اقوا اقوا مزبوطه اجماع الصحابه نن څنګه به تور نه اجماع على كذا ال پاس پکې راغلي او غیره لانه لا خلافه نکثيره پر ميزانه فخلافه ابوبکر سي لأنه لا خلافا ذكا نشت ده اختلاف پده اجماعك لا خلافا به ففیهن پده قسمك اهل المدينة اهل مدينة وعیطرت الرسول او دنبا علیہ السلام حامان صلی اللہ علیہ وسلم دا طول صریف برابر دی دا طول پکی جی خواہ ثم اللذی بن ثم اللذی ثبتا بنس بعضهم و سکوت الباکین لأن سکوتا پی دلات دون النسر دیکه د خبره ذکر کې یو خبره خدا ذکر کړه څومره چې دا د اغېنه مرتبه کې وسته دا چې باز تکلمو کو او بازو خبره تسلیمات په چپ شو اکر شورو کو پیغامونه سمون نو څومره سم اشاره کوي چې دا د اغېنه مرتبه کې کمه او بیا د اغېنه پر په دې عبارت کې دین دلیل ذکر کړي دلیل داده چې سکوت په مسله باندې دلالت کوي خود سکوت دلالت د تکد نس نکنه د سکوت دلتته تقیر کې په مضبوطیا د حکم کې دا کم دی د ن نهدون پهه د کموالی ده دوه ننس د قم دی د سرحت خبررم د ان او دا کار دا سکول په کار دی زمو دا کار د سکل دی نو د خبرې جدا قوت دی آظان دا کار دا سکول په کار دی اما خوا کې دی چپ پ شو دو چ کار دی ن نو دوو کې پر دی ش دریدا سکوتم په جواب درته چیر دا علم دا خبره خوکه دا بل علم ناس ده نو کچر دا درسته نو په کار دي چې دا ویل وکړه چې ناچره مورچه دا خبره داسي نه ده خو چې دې چپ شو نو دا دا دا سکوت سکوتم دلات کوي په حکم باندې او د سکوت دلالت په حکم باندې هغه کمزور دي ځکه سکوت د پرنور وجه کې د شی محبت کې د شی یره کې د شی تعظیم سره اعتقاد او محبت کې د نو مختلف احتمالات پکې دا غینه کمنه ثم الذي درج مرتبه پا کم ضرور لیکی اغا اجماع دا ثبتا بی نسی هم چه ثابت ته دا د بانی او سکوت البازین او که سکوت دو بازو بانی دلیل لو کموالی بانی لیا انس سکوت ازا که سکوت چید پا دلائت کی على تقریری پا تقریری دا حکم بانی دون انس سیدہ کم دے د صراحت کولنا سم اجماعو من بعد السحابه سم اجماعو من بعد السحابه بعد السحابه على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم مخالفا دا داغین رستو مرتوبه کې درنګ نمبر یې جماعه الصحابه نورستو اجماع په یو کول باندې او شوا صحابه نورستو اجماع په یو کول باندې او هم من سبقتیکم صحابو ما قول من سبقها لم يظهر فيه قول من سبقهم مخالفا چې د دین کوم وړاندې خلکو مثلا د تعبیر او اجماع بیانې سومه من, من بعد صحابه من بعد صحابتي من بعد صحابه څنګه تابعین دي اجماع اجماع کله تابعین په حکم باندې هڅه په کوم حکم باندې دي اجماع کله نه پږي چې د دین وړاندې چې کوم خلقت یې نه صحابه دا مخالف نقل نو مخالف, نقل نو, مخالف نقل نو مثلا مثلا د صحابه سای شي یو پهل باندې ایجماع وکړه یو صحابي کول یو دل تکیاس او شدی په کیاس باندې ایجماع وکړه سناد کیاس یو یاده صحابیو کول یو خبره واحد دی خبره واحد باندې ایجماع وکړه کله هغه صحابي کول چې کم دی خبره یا کیاس باندې ایجماع وکړه هغه د مخالف طرف کیتو اگر موږ هم نو د مرتبه کومه ده د دې مرتبه سره کومه ده اگر چې ایجماع فو دک اثر چې کم خلک دی هغه ایجمال اعتبار دی ایجماع ایجماع ده اجماع اجماع دا اهله على دا اجتهادی په دې زمانہ کې څو مخالف نشتا خو بیان د دین مخ کې چې کوم صحابي دې هغه مخالف ته نو دا هغه د واجینا د دې مرتبه به هر حل کمزوري کیږي خبرم زين دران نو صمنا اجماع علم به اجماع دا هغه څو بعضه صحابه چې ورته چاندي علي حکم دې اجماع په حکم باندې او په داس حکم باندې لم يظهر کې ني ظاهر شي په دغه حکم کې قول کل دا اغه تابع صحابه هم چې د دین ولان دي چې صحابه دي تابعین هم صحابه هم ځني تابعین ترځي دي کل دا اغه صحابه صحابه هم چې اغه ولان دي د تابعین نه دي ینه صحابه مخالفا په دغه حال کې چې دا کل نه ظاهر مخالف صم اجماء علی قولین صحابه هم فيه مخالفون دا سره مرتبه د تابعین اجماء کی پاری کہ مخالف کول وی نامخته کو اغه مخالف کول پکینو او زہت نتاغو کہ مخالف کول پکيو په یو مطلب شو مخالف کول او نتا استعمال اثر ورزیږي او چې مخالف کول پکې صحابين او تابعين په حکم مند اجماع کول مخالف کول پکې صحابي نو دکدره مرتبه کې دکراله ها نو چې ما دا کوم عبارت بیان کا چې تابعين حکم اجماع کول صحابو مخالف کول پکې نو راتنه مرتبه چې تابعين او په حكم باندې اجماع او مخالف کول په کې دي صحابي او دا مرتبه کې کوم مخالفت اثر اورږي ثم اجماعهم یا اجماع د دې کله کولین تداسه او کول باندې سبکه هم ارا کولین په یو کول باندې سبکه هم فيه مخالفون چورانه د تیر شهله په تابعين باندې فيه په دا مسله کې مخالفون یو مخالف صحابي چې دا اگر کول د دې نه مخالف تلقا ندير په مثال استاد حشیوال ورکړي بیا دا امی ولد دا عمر سے پنیز بانی ناجائز و علی سے پنیز بانی جائز و بیا رسط و متحیدین و اجماع و پاکول دا عمر سے بانی فاعدام جواز باندې اتفاق کو او بیا دا علی سے کل مخالب دے کنی دے کنی دے لی حازہ دا سلورو میں مرتبہ کی دا دا اجماع دا طولن پا مرتبہ کی لان دیدہ نو فکر اختلفنا علماء فی حاز الفصل اوسرا عزا دی سلورم سورت دا چھئی اجماع و پاکول بانی او پا دا دا صحابی کول در مس نو فصل کې اختلاف دی د علماو ځان له صورت د اجماع کې د علماو اختلاف دی نو باز وي دا اجماع نه ده دا اجماع په کله بعضو ما ځله یا اجماع لانا موت المخالف لا يثلو قوله چیکم صحابي مسئله مثلا علي سره پر اختلاف مسئله باندې وفات شونده دا ټول موت د مخالف دا ټول نه وبالتالي او اگر چې مکه تللې اجماع د دې وروسته شویلہ هغه ځان پره راګنه نو د دې تابعین او د اجماع په یو کول <سؤال> باندې د دې علماء او عدالت <سؤال> الاجتهادی <سؤال> د دې اجماع لپاره اعتبار دی نو که څوک دا وږي الکه باز د زمانه د کوخه د اجماع په زمانه کې وونه نو داغه مخالفت له سنگ اعتبار ورنمو او هغه نو خدای هغه مرک خدای او کول باطل کړي نه تا کول خو دي اگر چې هغه د اجماع مخالب وو اوس مشتا اروپات څه ودی په دغه کله اوس موجود دي نو هغه د اجماع خلاف ده کنه ده؟ دا اجماع شدان دا اجماع نه ده دا اجماع نه ده نو چې کله دا اجماي مسالې شونې مساله اجتهادي پاتې شو اجماي نه شوګنه مساله اجتهادي شو چې مساله اټهالينو طارق د اجتهاد ګنجي شو وی کدي کې سو کې او قسوک دا بالکل اخلي مدا مسله بعض پنیزبانند قسم اتحادي قوک د علي سکول اخلي او قوک د عمر سکلو اخلي او چې سوک مورک د مو مخالب له اعتبار نووررگي خبراً ز انترا احناف اغ اعتبار نوور کنی د غ پنجز باې اس سووک د علی سکول اغسط شي ځکه عمر سپکل باندې اجما شوي دا اجایی مسله او دا اددي مثلله نه ده چې ک تار ی کل د متعدده اغ شي خبراً فقط دې فقید فقید اختلاف علما و علما اختلاف کړی زمو علما اختلاف کړی په دې فصل په دې فصل اخیر د اجماع کې مخالف کول پکې د صحابه موجود وي د تابعین نه نه فقاله بعضهم بعضوی دې حاصله کونه اجماع دا مسله اجماعي نشو دا اټهادی پاتشو د کې گنجائش تا لئن موت المخالفه زکه مخاليف خنشته همت المخالف لا یبتلو کوده ماده مخاليف دا هغه کول باطل کړنه دې نو اوسم دا اجماع شوینه د زکه دې یو کس مخالف ته او او اهله اجتهاد دي دا ټول مخالف ته اگر چا نشته زمون په نصب باندې مسله ویاني زموږ په نصب باندې مختاره مسله ویاني د حجتیات باره کې حجتیات باره کې زموږ د احنه په فنس باندې حجتیه او مراتب بیان شو مراتب ا کسي دي ها مراتب له سلام مثلا نشته زمون پنځ باندې اجماع حجت تا برابر خبره سب کے خلاب دی کی وی یا سب کے خلاب دی کی نہیں دا دوال اتتبارسته دی روستی فصل کې اختلافات چې مخالف کوله بعض اجماع نه منی زمون پنځ باندې د اخیری دو سورته تین نمبر سورته او 4 نمبر سورته 3 قبل ابتدای خو زمون پنځ باندې راچو ته سورته نمبر سره سورت وجهه کا کې اختلاف د کول د مخالب د صحابه د تابعین نه و اجماع او چې تابعین اجماعته او کل باندې او کله زمونږ په دا مطلقاً اجماع ده او حجت دا صحیح شک نه دا او کل اعتبار چې صحابي کوم مخالب کول لے اعتبار نشته راستو اجماع و شو هغه اجماع له اعتبار ده نه ورو اندنا زمونږ په نس باندې مختار اجماع د علماو د عصر ده عصر والا زمانی والا تابعین او اجماع کړه نو بس دا حجت ده فی ما صورت کے هم سبکتی الخلاف چید صحابو خلاف پکی شتا خلاف قول شتا و فی ما پاغا صورت کے هم لم یسبک چید صحابی قول پکی مخالف قول نشتا خور عبارت کې پر کے مراتب دے بیانی نور سرا و سرا اجما حکم بنبالیم شي خور سرا و سرا دا اجما مراتب ته اشاره کوي لیکن نہو سره چیرس تاسو باندې او د ماکمل پیدا موهم پيداکیږي لیکنه سره دغه استدراکم کیږي از ما حب قبل نظر نه تر دې چې ادم برابر شو یو کې مخالب مخالفت ته تعبین نه بلکې مخالفت نه حالکه دغه برابر شونه دی وینه پرک پکیښته لیکنه بما لم یسبقه الخلام لیکن اغه اجماع لم یسبق ترنده نه د شهاری خلاد صحابه به منزله المشهور من حدیث دا په مرتبه د مشهور د احادیث دا چې کوم مشهور حدیثي وسنګ چې د مشهور حدیث ا علم التمانیت وایده چې لو سره 70% مطمئن کیږي چې دا ده پیرامبر خبره ده او دا کار کوي اجماع سره د کوم رائے لمزه یقیني تر 70% د دې شی یا شری مساله ولا ما حکم او څنګه چې د اغه اگر منکر اگر ته ګمرا وېلې کیږي نو د دې منکر توبو شوی کی ګمرا وېلې کی وفيما او پا او صورت کې سبکه خلافو چې وړاند تر شی په د صحابي بمنزله الصحيح من الاحاد دا په منزله د اس من الاحاده ده احاده احاده کی مزوئ وغيرها نه چې کوم صحیح دي او تاسو ولر غل مزن قاعده شي خاوندان دره لګ او نو دا هغه صحیح نو علم کنده هغه پشنډه او فائدہ مند هغه پشنډه نه ده مشهور العلماء له لاندې دا علم پیدا دل ورکی مشهور العلماء نه صرف دا علم فائدہ ورکه ځله ور سره نمتمن کیږي او غلبہ ځن پیدا ورکی چې دا حکم شریف حکم نه دا علماء اهلی عدالت الاجتهاد دا سه حکم بیان کړه دي چې غالب ګماندار چې دا حکم داسې ده واذن تکلدا اسمه عبارت شروع کی نو په دې یو تقسیم کړي په اعتبار د نقل د اجماع سره د اجماع اقسام بیانی په اعتبار د نقل د اجماع سره د اجماع اقسام بیانه و اذن انتقال الینا اجماع سلپ هرګه لجمونتقل شوم مترط اجماع د سلپ په طریقې د تواتر سره به اجماع کله عشرن ترکر تواتر ده به اجماع علماي کله عشرن برانا ک شوم مترط ته اجماع د علماو د هر زمانه علا نقله چی اجماع کړو په نقل دا غ اغه زماني ولا اغه اجماع منلو او غي او اغه اجماع کل کل جدا اجماع سيدا سيش او د تقسيم ترا اور سيدا نو كانه په نقل الحديث المتواتر دا شوا په معنا د نقل حديث کې اغه حديث چې حديث متواتر څنګه متواتر حديث موږ ته په تواتر سره رسید هر زماني ولا نه کل کاينما العمل بالنیات ولا حديث د دین چې څوک انکار کړي کافر دی ودا قران گددا اجماع چا پرتواتر تو سره هرې زمانيوالي خلق را نقل کوي صحیح شو نو او دا هغه نسوب منکرشه دا کوم منکل بیا کافر دی لکه مسلته مثلا نذیر پیشکو مثالنا لکه مسلنه یو عالم اجماع یو کتاب کې ملنا نقل کړي بل ملنا نقل کړي بلم په تعداد درکاتونو باندې بیا بل زمانيوالي بل زمانيوالي او هغه تعداد درکاتونو دې زمانه کې چا انکار وکړو نه بس وسه کافر ګرځي پدې اعتبار سره چې اجماع نه انکار وکاو پدې اعتبار سره کنوصوص او حدیث په کې متواتر وي نو طارق اعتبار سره بیا کافر ګرځي نو حال چې تواتر سره اجماع هر زماني علماء را نقل کی او نقل سره موږ تر اورسی څنګه متواتر او منکر کافر ده او علم یقینی پیدا کین دا اجماع علم یقینی پیدا کای او د منکر سره کافر وي واځا انتقال الینا بالاحاد او هر چې کله چې را نقل کړي چې موږ دا ف افراد صار فرض فرز را نلقن نقل سنته دا بهي پشان نقل سن اجمع ولا كذا ولي شي يوزمانك يو اجمع اجمع الصحابه على كذا اجمع الصحابه على كذا بلنا بل بلنا كلكلي واري زماني دير علماء نكل كلي نظر تواتر په نظر غلي نو اوجبن عن ان اوجب دا, دا واجب اي عمل دا اجماع عمل واجب دون العلم نع علم یقینی ذکر غنیش وکنه احاده کې ډېر احتمالات دي احاده کې ډېر احتمالات دي چې دې شې سند کمزور شه نو څنګه اگر چه اجماع په اعتبار د اصل سره یې او مضبوط نه اجماع پیدا خود حکم یقینی ورګي او قطعی ورګي خو څنګه د تر پسند کې کمزوري ده له دا سند د کمزوري د وجنا دا خو علم واجبي علم یقینی نو یقینی مې یقیني ترته شوه چې دا شريعي مسله د ټولو علماو په نس باندې دا سیده خبره درته راځل علم یقینی ال مزونی پیدا کړي چې خل قرآن کلکړي دا نو تقریبا تقریبا عالی جذب دارزي چې دا مسله به دا سیده ټولو علماو په نس باندې وی کو سنت کې شکه البته ال موجوبي پیدا کړي علم چې واجب عمل په علم عمل اوجوبي پیدا کړي کې رحم الله عليه پیدا کړي ilm me zani paida kaye aur amal pa khabar wahidani sada wajib de dair ahkamat pa khabar wahid sar sabit de pa hadith ke ziyad ahbari ahadi tawatur barako mutawatir husu ko ishtar hai ye koidan aur bazai inma al amal bil niyyat aur bazai nur umar sarwaja kay tawatur barake hulakan dak khabari sunna ahkamat che aksar sabit na pa khabari ahad sar sadi sahi sabit no kay ijma ahbari البت علم برکه دا خبره یقیني تورم غلبي د ځوان سره موږ وير شو ادا حکم د علما په نصیده اوس اکه خبره اجازه چا ته کومه اجما خو په پېتېبر د خپل اصل سره یقین پای ور کوي صحیح شو او چون کی کله نقل د اسوشو نو د نقل د وجنه عالم کې زمون کم ضروري علي یقیني تورش وي ول چې حکم داسې ده ول وي یقین او اذن تکل ایمان بالافراد کار دا پسند نکاله لسشی د سنت شي کنا ک لسنت بلا احاد و هو لكن خبيام د اجمت چ او غري د يکين نبي اصليه پاس خل سنه لكنه لمن تقرا هر كل زمن تقي شهري نه من ترقب بلا حادث ف حادثا اوجب العمل بعمل واجب کدون دون العلم نو علم یقینی وكان مقدم على القياس او دا اجماع بعد د اکثر بنسبه ن بیا مقدم د پشمانه د <تصفيق> با قياس <تصفيق> با باندې نو سنج سنت مقدم د قياس باندې مقدم دا مقدم د سبعنه په کیاسمان دي او څنګه چې سند تی نه کټ کی او د حدیث توګه چې په اعتبار د اصل دا د پیغمبر خبره راځه کمزوري کې دي نشي خو سند دا ونه کوم دا کار انکه اجماع هم چې ووري سند تی نه کټ کې اجماع هم د اصل سره یقین پیدا کوي څنګه چې حدیث په اعتبار د اصل سره یقین بیا وروسته یو کوم سند سره جواب رایل بل سره سند کې جواب بیاس سنگا چی کسونت مقدم کولیشی پکیاس نو دا اجماع با مقدم کولیشی شي حضر جی نکل چی پکیاس مان دی افرام جائن پران خجی یا اول نوالین یا حمان حبین یا وقوت المتین ورحم المساکین یا ارحم الرحمین اللہم انی وصلو کفیل الخیرات و ترک المنکرات و وان تغفر علی و ترحمنی و ازارتت فتنة انفی قومین فتوفنی غیر اللهم اني اسلک حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك کریم خدایا کتاب دې ان لهدا چې چې لیکل دي مسندت کریمه الخير و برکات ورغغ دابس او نورس کریم خدای دې ته طالبان دې عالم له پر راضیه علم هوسته له اس کې اس نه علم تاسره دی ته وړلږ را کړی شوی دی یا ان دې کې کمهله مودي خپل کوشش کو وی وی یال الله حقیقي کوم مقصد دې او کمسي علم دې په دې باندې خلاوګی یا <متحن> الله دې حقیقي علم طالبان موږ جوړګی یا الله په دې کې څه کم نه کوته هیڅ کې یا مانه یا دین یې الله مستنم ما فی وڑ یا الله یبن تم ما کو یا الله استنم ما فی وڑ یا الله کریم حیا ترازیش یا الله دا علم یو مانه ته د کسی را روان دی او دا به مخک رسول واری خدا مونږ ته مزید توفیق راکړي دې طالبان ته توفیق ورکړي چې مزید مخک رسول الله مشکلات تاسو آسان يان الله راضي شکن رضا نصیق رسول